Близький. Між ними батьками пролягла прірва, і Раян знає, що це через нього. Він виявився не тим сином, якого вони хотіли. Нора не відходить від телевізора у вітальні. Вона з тривогою очікує, коли темрява поглине все навколо. Немає жодної нової інформації, ані в інтернеті, ані по телебаченню. З кожною годиною її страх посилюється. Вона дуже хоче, щоб Ейвері знайшлась, жива та здорова. Вона уявляє, як її чоловік і син прочісують ліс під крижаним дощем. Чи знайдуть вони щось? Чи шукатимуть усю ніч? Можливо, Ейвері десь тримають у заручниках. А може вона вже мертва? Їй паморочиться в голові. Вона переживає за Вільяма. Вже шкодує, що з ним порвала. Звідки вона знайшла на це сили? Бо зараз вони її покинули. Вона не наважується йому писати. На секунду вона думає про таємний телефон, ретельно захований у вентиляції в їхній з алом спальні. Їй не можна з ним контактувати. Не зараз. У нього вдома поліція. Вони знайдуть телефон. Зникнення його доньки зачепить усіх. І її теж. Вона має зібратись, подумати, що їй робити їхній секрет розкриють. Її думки крутяться шаленим вихором. Раптом Нора робить те, чого не робить майже ніколи. Вона стає на коліна і молиться за всіх них. Можливо, те, що сталося з Ейвері, це кара Божа для них і з Вільямом. Можливо, кров тієї маленької дівчинки і на її руках. Очікування нестерпне. Напруга в будинку відчувається майже фізично. Ерін Вулер ходить туди-сюди між вітальною та кухнею. Вона вся ж стискається, коли у когось із детективів дзвонить телефон. Та поки все марно. Ніби Ейвері просто зникла з лиця землі. Школу ретельно обшукали, але дівчинки не знайшли. Криміналісти, які оглядали будиночок на дереві, не побачили там слідів присутності Ейвері чи якихось протиправних дій, Тож вони не розглядають його як місце злочину. Майкл розгублений. Вона зробила все можливе, щоб його заспокоїти і підбадьорити. Та глибоко всередині вона не покоїться, що син уже відправляв Ейвері додому саму і розповів їй про ключ. Її серце мало не зупинилось, коли він їм зізнався. Вона мала переконати його, що він ні в чому не винен. Вона його не звинувачує. Він не міг знати, що так станеться, та все ж їй непросто. Це абсолютно людська реакція – думати про «що якби», «що якби він цього не зробив». Ейвері, мабуть, чекала б його на лавці біля музичного класу, і зараз би тут із ними була вона, а не детективи, але вона не повинна так думати. Вільям міг би якось активніше підтримати сина, але у нього, здається, шок». Вона сидить на дивані і дивиться на свого чоловіка, а він вдивляється в темряву крізь вікно вітальні. Окрім тваринного страху за Ейвері, де вона? Що з нею? Її непокоїть ще дещо. Що, як її не знайдуть найближчим часом? Що тоді? Детективи почнуть пильніше придивлятись до них. Вони продиратимуться крізь ті захисні шари, які сконструювала їхня родина – і всім покажуть, хто вони насправді. Вільяму це точно буде не на користь. Блецо кладе слухавку після чергового дзвінка, кидає погляд на Галі і просить Вільяма присісти. Серце Ерін стискається. Він хоче їм щось сказати. Вільям слухається і виснажено падає на диван. Він має жахливий вигляд. Мабуть, вона теж. Здається, вона постаріла на багато років, відколи ввечері їй зателефонував син. «Ми розглядаємо будинок як потенційне місце злочину», – обережно каже Блетсо. Ерін дивиться на нього, намагаючись зрозуміти, що він має на увазі. Потім зиркає на Галі. «Даруйте, що?» – перепитує вона. Блетсо пояснює. «Ми вже з'ясували, що Ейвері весь день була в школі». В обід вона відбувала покарання і була присутня на всіх уроках. Вона могла повернутися додому і повісити куртку лише після школи, тобто після хору о третій сорок п'ять. Вона мала би прийти додому приблизно о четвертій нуль п'ять. «Ми це знаємо», – нетерпляче каже Вільям. «Мабуть, вона прийшла додому, скористалась ключем під килимком і знову кудись пішла, забувши тут куртку» а тоді її хтось викрав. Його хвилювання видно неозброєним оком. «Намагайтеся зберігати спокій, докторе Вуллер», – каже Блетсо. Налякана Ерін не зводить очей з чоловіка. «Справа в тому», – акуратно каже Блетсо, «що, на нашу думку, після школи, Ейвері була в будинку не сама». «Ви про що?», – каже Ерін, у якої зводить шлунок. Галі каже. Ми вважаємо, що хтось був із нею тут, у будинку, коли вона повернулася зі школи. Тому ми розглядаємо дім як місце злочину. Незабаром сюди прийдуть криміналісти і дуже ретельно все оглянуть, і ми розраховуємо на вашу допомогу». Ерін приголомшена. «Чому ви так вважаєте?» – питає вона. «Чоловік поруч із нею майже не рухається». Блецо каже, «Бо хтось повісив куртку Ейвері на верхній гачок». Сама б вона до нього не дістала. Ерін відчуває, як у голові починає поморочитись ще сильніше. Вони мають рацію, і як вона цього не помітила. Куртка на верхньому гачку. А Ейвері, звісно ж, завжди вішає її на нижній. Але хто міг проникнути в дім, питає вона. Здається, у неї от-от почнеться істерика. Цього не може бути. Вона дивиться на детективів. Потім повертається до чоловіка. Його обличчя аж сіре. «Килимок. Не найкраща схованка для ключів», – зауважує Галі. Якби хтось захотів проникнути в будинок, то шукав би там у першу чергу. І хтось міг стежити за Ейвері та побачити, як вона сама приходить додому і відчиняє двері цим ключем. Блетсо каже, «Ключ досі на місці». Криміналісти його оглянуть. Тепер Вільям хрускає пальцями з таким виглядом, ніби хоче провалитися крізь землю. «Боже мій!» – шепоче Ерін, стримуючи нудоту. Вона раптом усвідомлює, наскільки ж просто викрести дитину. Навіть якщо думаєш, що зробила все, аби вберегти дітей, цього недостатньо. Адже світ – жахливе місце, сповнене зла. Їй стає важко дихати». «Або ж, можливо, вона сама когось впустила?» – питає Блетсо. «Кого, наприклад?» – питає знервований Вільям. Галлі каже, незнайомця, друга родини, когось із батьків-однокласників, будь-кого. Ерін стає ще гірше, ніж до цього. Жахливо, що Ейвері могли викрасти дорогою зі школи, але це вже неможливо витримати. Вона могла таке зробити». Допитується Галі. Слідів зламу немає. Ерін намагається зосередитись. Не знаю. Мабуть, якби хтось подзвонив у двері, вона б відчинила. Вона б не думала про те, що сама вдома. Вона нічого не боїться. Жінка починає схлипувати. Ейвері зараз, мабуть, абсолютно нажахана. Блецо каже: Погано, що у вас немає камери спостереження. Ерін відчуває, як її обіймають руки чоловіка. Галі питає, «Чи знаєте ви взагалі когось, хто виявляв інтерес до Ейвері? Ніхто останнім часом не вештився біля вашого дому, не пропонував виконати для вас якусь роботу чи ще щось». Ерін стримує ридання і намагається думати. Але її мозок ніби заклинило, вона безпорадно хитає головою, поглядом просить допомоги чоловіка» але Вільям, здається, не менш приголомшений, ніж вона. Вона ходить на якісь додаткові заняття? Піаніно чи ще щось таке? Є щось, про що ви ще не розповіли? Питає Галі. Ерін відповідає. Ні, лише хор. Її ніде не вистачає надовго, Блецо каже. Треба ще раз пройтися по всіх. Друзі, родина, знайомі – всі, хто вас знає, хоча б віддалено. Цілком імовірно, що її викрали. А коли дитину викрадають, зловмисником нерідко виявляється хтось знайомий. Ви навіть не уявляєте, як часто таке трапляється. Розділ 7. Вільям перепрошує та йде в туалет. Вбиральня є й на першому поверсі, але він підіймається нагору. Він відчуває, як очі детективів свердлять його спину, поки він йде. Нагорі він проходить коридором і замикається в туалеті. Потім схиляється над унітазом і заходиться блювати. Весь спітнілий, він просто хоче померти. Він уявляє свою маленьку Ейвері. Не такою, як бачив її востаннє, а усміхненою та щасливою. І тихо ридає. Нарешті натискає на злив, умивається холодною водою та миє руки. Він не може дивитись на себе в дзеркало. Він ненавидить себе. Треба вирішити, що робити. Та клята куртка. Це він повісив куртку, яку Ейвері кинула на підлогу, коли почав бездумно прибирати і спитав її, чому вона вдома сама. Він про неї не згадував, поки її не помітили детективи. А тепер поліція знає, що хтось був із Ейвері вдома, а він так і не наважився сказати, що це був він. Якщо він зараз скаже, що був тут, бачив її, повісив куртку, і що з нею все було гаразд, коли він ішов, вони йому ні за що не повірять. Але що йому казати? Де він нібито був? Вдень його довго не було. Він був із Норою, а потім повернувся додому. Але він не може в цьому зізнатись. Він не був ані у себе в офісі, ані в лікарні. Ніхто не може підтвердити, що був із ним. Йому кінець. Поліція обшукає будинок, але вони не знайдуть тут чужих відбитків чи ще чогось такого, адже більше нікого тут не було. А тоді вони візьмуться за нього з Ерін. Хіба не так завжди буває? Якщо не знаходять інших підозрюваних, то звинувачують батьків, а у нього немає алібі. А тоді йому спадає на думку ще одна проблема. Дещо, що поліція таки знайде. Його другий телефон. Кілька секунд він навіть дихати не може. Нору теж у це втягнуть. Їхню таємницю розкриють, і її найбільший страх реалізується. Господи! Нора порвала з ним саме сьогодні, ніби перечувала, яка насувається буря. Цікаво, що вона подумає, коли ЗМІ напишуть, що головний підозрюваний. Батько зниклої дівчинки. Мабуть, внизу вже дивуються, що він тут так довго робить. Він випростується і глибоко вдихає. Сподівається, що ніхто не бачив, як його машина заїжджає в гараж, а потім виїжджає. Його охоплює страх, який він мусить заспокоїти. Цілком імовірно, що його ніхто не бачив, адже інакше хтось би вже про це сказав. Копи вже розпитували їхніх сусідів. Це ризик, але він мусить гнути свою лінію. У найгіршому випадку він може все заперечувати, сказати, що люди помилились. Їхній будинок стоїть у самому кінці вулиці Конахт, яка тягнеться з півночі на південь, паралельно з річкою, і впирається у глухий кут. Єдина інша вулиця, з якою з'єднана їхня, – це Грінлі-Авеню, що прямує на схід, до центру міста. На північ від їхнього дому тягнуться необроблені поля, які межують із лісом. Будинки стоять на пристойній відстані один від одного, і, наскільки йому відомо, ні в кого із сусідів немає камер. У Стенгоупі немає злочинності. Це маленьке містечко. Безпечне. Принаймні було таким досі. Галі лишається вдома у вулерів, але немає нової інформації про Ейвері. Родина оселилася в готелі «Люкс» у центрі міста на одну ніч. Їх супроводжує вже знайома поліцейська. Блецо повернувся до відділка, щоб організувати командний пункт. Саме звідси він керуватиме розслідуванням, підтримуючи зв'язок із пошуковими групами, колегами, які працюють на виїзді, та тими, що вивчають справи гвалтівників у відділку. Галі дивиться, як прискіпливо працюють криміналісти. Вони шукають відбитки пальців, сліди змитої крові, волокна тканин, волосся та й узагалі будь-що. Звісно, місце злочину вже скомпрометоване, але, може, їм таки пощастить? Халі здається, що тут надто чисто, враховуючи, що маленька дівчинка була тут після школи. Хіба вона не захотіла би перекусити? Можливо, у неї не було часу. А, можливо, той, хто був тут, із нею все прибрав, аби здавалось, що її тут не було, а з курткою просто припустився помилки. Не кожен ясно мислить, коли чинить злочин. Галі не може не думати про те, що повісити куртку на гачок. Це одна з тих речей, які часто роблять батьки. Галі піднімається в кімнату Ейвері на горі. Одягнувши рукавички, вона вмикає світло і роззирається. Кімната пофарбована в брудно-білий, ліжко акуратно застелене гарною жовто-рожевою ковдрою. Біля ліжка стоїть біла тумбочка, маленький білий стіл і стілець. На стінах висить кілька картин, які, очевидно, вибрала мати. Складно зрозуміти щось про Ейвері, глянувши на її кімнату. Темрява і злива тиснуть на вікно спальні. М'яке світло створює досить затишну і безпечну атмосферу. Галі відчуває напад тривоги за дівчинку. Вже пізно, вона невідомо де а не лежить у своєму ліжку, як мало б. Галлі проходить далі і відкриває шухляди стола. Вона обережно роздивляється, що там є. Ручки і папір, обгортка від шоколадки, бальзам для губ, а під усім цим – щоденник з маленьким золотавим замочком і ключем на червоній стрічці. Треба його прочитати. Вона дивиться, чи немає чогось незвичного за картинами, на столі, в шафі для одягу, підіймає невеликий килим на підлозі. Вона шукає будь-що, що допоможе зрозуміти, що могло трапитись із дівчинкою. Навіть у дев'ятирічних дітей бувають таємниці. Вона сідає на ліжко і розгортає щоденник. На перших кількох сторінках при поганим почерком написано щось про школу і те, як їй там важко. Здається, у Ейвері немає друзів. Вона пише, що нікому не подобається, крім однієї дівчинки Дженни, яка живе через дорогу, але ж вона не може завжди розраховувати лише на неї. На якусь мить Галі стає дуже шкода цю самотню дівчинку, а тоді записи закінчуються, ніби вести щоденник їй на бридло. Галі гортає сторінки, щоб перевірити, чи не сховано нічого між ними, але звідти нічого не випадає. Жодних секретів тут немає. Нора чує, як заходять Ал і Раян, вішають куртки і знімають черевики. Вона ще кілька секунд лежить на дивані у тьмяно освітленій вітальні, побоюючись того, що вони можуть розповісти. Вона дивиться на годинник і бачить, що вже перша ночі, тоді сідає і вмикає лампу. Коли Ал заходить у вітальню – вона кидає на нього обережний погляд, сподіваючись прочитати на обличчі хороші звістки. Але ж, якби її знайшли, вони б уже увірвались у вітальню з новинами. «Щось знайшли?» – питає вона, коли за батьком у кімнату заходить і раян. Ал хитає головою. «Жодних слідів. Зранку пошуки продовжать. Ви наскрізь мокрі. Мабуть, замерзли», – каже вона. Обидва трусяться і втомлено кивають, губи у них сині. «Ви теж підете шукати вранці?» – питає вона. Ал дивиться на сина. «Я візьму вихідний на роботі, всі зрозуміють». Раян киває. «Я теж піду». «Нам обом не завадить гарячий душ», – каже Ал. «Іди перший, Раяне». «Ні, іди ти, тату», – відповідає Раян. Ал киває і збирається йти нагору. «Я швидко» каже він сину на мить раян затримується біля матері ніби хоче щось сказати або хоче, щоб вона його втішила йому лише 18 він ще дитина мабуть усе це дуже важко для нього у нього є молодша сестра не набагато старша за зниклу дівчинку яка вчиться в тій же школі та щодня ходить додому тією ж дорогою нора робить крок до нього але він відвертається. «Добра ніч, мамо», – каже він. Вона дивиться йому вслід, поки він підіймається сходами. Розділ 8. Ерін рано прокидається від короткого неспокійного сну та спершу не може зрозуміти, чому вона в готельному номері. А потім пригадує, і задушливий тягар знову падає їй на груди. Вона гадає, чи так буде завжди. Чи прокидатиметься вона ось так кожного дня, змушена пристосовуватись до нової жахливої реальності? Вільяма немає в ліжку. Вона трохи підводиться і бачить, що він сидить на стільці та дивиться на неї. «Не хотів тебе будити», – каже він порожнім голосом. Тоді втомлено встає. «Піду прийму душ». Вона бачить, як він заходить у ванну, а тоді знову падає на подушку. Ніхто не прийшов і не сказав їм, що Ейвері знайшли, що вона жива та здорова. Ерін хапає з тумбочки мобільний. Лише шоста ранку. Її донька зникла 14 годин тому. Вона заходиться гортати новини, і її починає нудити. Там пишуть, що їхній будинок – це місце злочину. Є навіть фото з жовтою поліцейською стрічкою на ганку. Який жах! Але нічого не пишуть про куртку і про те, що невідомий повісив її надто високо. Вчора детективи сказали їм, що не розголошують цю інформацію в інтересах слідства, і попросили їх теж нікому нічого не казати. Вони також казали, що не міняли опис дівчинки, згідно з яким Ейвері була вдягнена в джинсову куртку. Нерідко приховування інформації від широкого загалу допомагає поліції. Вона дивиться на фото їхнього будинку з жовтою стрічкою. Можливо, детективи сказали журналістам, що основні підозрювані – батьки. Вона відчуває, як зникає її довіра до детективів і зароджується новий страх. «Ти це бачив?» – питає вона Вільяма, показуючи йому телефон, коли він виходить із ванної. «Так», – каже він, ледве глянувши в її бік, як вони сміють, її аж трусить від гніву. Він починає вдягатись. Потім важко зітхає і дивиться на неї. «Думаю, не варто робити передчасних висновків», – каже він обережно. «Але навіщо вішати цю стрічку і показувати, що будинок – це місце злочину?» «Виглядає так, ніби вони думають, що це ми, знаємо щось зробили». «Можливо, так вони й думають», – каже Вільям. «Ні», – вона несамовито хитає головою. «Ні». Вони не можуть так думати. Якщо вони так думатимуть, то припинять пошуки. А вони не мають їх припиняти». Він міцно бере її за руки, дивиться в очі і каже, «Ми не дозволимо їм припинити пошуки. Цієї миті хтось стукає в двері. Ви вже прокинулись? Це поліцейська, яка всю ніч просиділа на стільці біля їхніх дверей. Втім, навіть так вона, мабуть, спала більше за них». «Так, за хвилину вийдемо», – гукає Вільям. Ерін іде до Майкла, який спить у прилеглій кімнаті. Вона будить його і стискає в обіймах. «Давай, одягайся, Майкле, треба йти». Вона повертається до своєї кімнати і теж швидко вдягається. Коли відчиняє двері номера, то бачить детективів Блетсо та Галі, які виходять із ліфта і прямують до них з похмурими обличчями. Її пронизує страх того, що вони зараз можуть сказати. Вони перевдягнулись, але коли підходять ближче, Ерін бачить, що вони теж майже не спали. Вільям виходить за нею в коридор, бачить їх і випалює. Є якісь новини? Блетсо хитає головою. Боюсь, немає. Він дивиться на них і на Майкла, який теж з'являється в коридорі. «Ми б хотіли поставити вам ще кілька питань», – каже він нетерпляче. Потім Блетсо заспокійливо додає. «Ми робимо все можливе, щоб знайти Ейвері. Якщо ви не проти, проїдьмо з нами до відділка». «Навіщо?» – питає Ерін. У неї знову ніби стискається шлунок. Блетсо не відповідає, а просто відходить, щоб вони могли пройти за галі до ліфта. Але Ерін не рухається». «Навіщо ви сказали пресі, що наш дім – це місце злочину?» – питає вона. «Ми їм нічого не казали», – відповідає Блецо. «Це їхні власні висновки». Вільям хапає кекс і каву з собою в майже порожньому ресторані-готелю. Він вмовляє Ерін теж щось узяти. Майкл бере кекс і пакетик соку. Втім, їсти ніхто з них не хоче, тож кекси так і лишаються в паперовій торбинці» поліцейську, яка ночувала біля їхньої кімнати, відпустили додому. Незабаром Вільям із дружиною та сином опиняються у відділку. Він ще ніколи і ні за що не потрапляв до відділка поліції. Цей не завадило б пофарбувати. А ще тут тхне потом і несвіжою кавою. Галі та Бледсо ведуть Вулерів коридором до невеличкої зони очікування. Тут Вільяму та Ерін кажуть, що їх заберуть у різні кімнати для допитів, а Майкл поки почекає. Його допитають пізніше, у присутності когось із батьків. Вільяму стає страшно, серце починає шалено калатати. Він бачить жах в очах дружини, тривогу та розгубленість на обличчі сина. Його дружина ні в чому не винна. Вона б ніколи не нашкодила доньці. Детективи скоро в цьому переконаються. Вільям озирається через плече на сина і бачить його стривожений вираз. Кімната для допитів тісна і незатишна. Тут лише металевий стіл і чотири стільці. Він сідає з одного боку, а Блецо та Галі – з іншого. Вільям гадає, чи треба вимагати адвоката. Але боїться, що це кепско виглядатиме. «Це не займе багато часу», – каже Блецо. І це абсолютно добровільна розмова, просто щоб перевірити основну інформацію. «Ви можете піти, коли захочете». Вільям не дуже їм вірить. «Звісно, я готовий на все. Я лише хочу знайти Ейвері», – Блетсо киває. Тоді відкидається на спинку стільця. «Ми б хотіли одразу розібратися з найпростішим. Наприклад, розкажіть, де ви були вчора ввечері до того, як приїхали додому о 5.40». «Здається, вас не було ані в офісі, ані в лікарні десь із другої години». «Отже, вони вже перевірили». Він намагається говорити спокійно. «Ні, не було». «А де ви були?» – питає Блетсо. Він про це міркував усю ніч, знав, що вони запитуватимуть. Він міг би розповісти їм про свій роман, але не називати ім'я Нори. Міг би, але не хоче». Він не хоче, щоб дізналась Ерін, принаймні не так і не зараз. Але потім він починає думати, чи не знайшли вони вже його другий телефон. Він ховає його в машині, своєму седані Infiniti Г» 37. Авто стоїть у гаражі. Мабуть, вчора вони його обшукали, коли прочісували будинок. Втім, одна з причин, чому він нещодавно придбав цю машину – Потаємне відділення в підлокітнику заднього сидіння. Чи знають вони про нього? Чи могли прогледіти? У кімнаті спекотної він починає пітніти. Вони дивляться на нього, чекаючи відповіді. Він каже, «Просто треба було розвіятись. Пацієнтів у мене не було, а паперовою роботою я займатись не хотів. І куди ви пішли?» «Поїхав покататись. На північ, уздовж річки». Ненадовго зупинився на оглядовому майданчику. Хотів трохи подумати. Про що подумати? Лайно, ні про що конкретне. Знаєте, про життя, як ваш шлюб, усе добре. Якщо ми спитаємо вашу дружину, вона скаже те саме. Вільям не знає, що скаже його дружина. Слухайте, як це стосується моєї доньки. Блецо пропускає ці слова повз вуха. «У вас непроста донька?» Він дивиться на теку перед собою. Синдром порушення активності та уваги. Проблеми з поведінкою. Він підводить очі. Мабуть, приємного мало. Вільям починає злитись. «Так, із нею буває складно. Ми вже про це казали. Але це не означає, що ми її не любимо. Звісно ж, любимо». Потім швидко додає. «Ми хочемо її повернути». Блетсо продовжує. Під час цієї поїздки ви десь зупинялись. Купували каву чи ще щось. Заправлялись. Можете дати нам щось, що підтвердить, де ви були. Тепер до Вільяма дещо дійшло. В мотелі можуть підтвердити, де він був. Він називав вигадане ім'я і завжди платив готівкою. Але людина на стійці реєстрації точно його впізнає. Впізнає, коли фото з'явиться на перших шпальтах. Можливо, вже сьогодні. Вільям відчуває приплив адреналіну. Він також усвідомлює, що працівники мотелю можуть і не знати, у якій він поїхав. Адже через шок від розриву з норою він забув здати ключ. Пізніше Вільям викинув його у річку. Він міг би сказати, що поїхав із мотелю, коли йому зателефонувала дружина. Вони з норою завжди паркувалися на задньому подвір'ї, тож їхні машини ніхто не міг бачити зі стійки реєстрації. Навряд працівники знають, коли він звідти поїхав. Нора нічого не скаже. Він має вирішити. Ні, нічого такого немає. Отже, ніхто не може підтвердити, де ви були між 3.45, коли ваша донька вийшла зі школи, і 5.40, коли ви приїхали додому. Зрозуміло. Він нахиляється ближче. «Ви вчора повертались додому, доктор Вуллер, коли там була ваша донька?» «Ні». Він збирає докупи рештки сил і твердо дивиться детективу в очі. «Я не їздив додому до того, як мені зателефонувала Ерін десь о 5.20. Приїхав о 5.40. Поліція вже була на місці. Блецок киває. Гаразд. Поки це все. Дякую. Він підводиться. Якщо ви не проти, побудьте тут» поки ми поговоримо з вашою дружиною. Розділ 9. Ерін нервово чекає в кімнаті для допитів на Блецу та Галлі. Вона не знає, скільки тут пробуде. Вона дуже боїться за свою зниклу доньку та вважає, що все це – марнування часу. Її непокоїть, що думають детективи. А ще вона переживає за Майкла, який лишився сам. Йому лише 12. Це сильно його травмує. Всіх їх. Нарешті відчиняються двері, і заходять Блетсо та Галі. Вони сідають навпроти неї. Він усміхається їй. «Все це абсолютно добровільно. Ви можете піти будь-якої миті». Це дивує Ерін. Цікаво, що б вони робили, якби вона зараз справді підвелася і пішла. Блетсо тримає документи, які кладе на стіл. Ерін гадає, що там. Якби ж вона знала, що їм сказав її чоловік, Блетсо починає. Ви сказали, що вчора були на роботі, коли о 4.55 вам зателефонував син. Отже, вони справді підозрювані. Вона відчуває, як усередині наростає тривога. То вони шукатимуть Ейвері, чи намагатимуться все повісити на неї та Вільяма? Так. В офісі ще хтось був. Вона киває так. Було кілька людей, які підтвердять, що я була там весь день, доки не поїхала близько п'ятої. Можливо, це просто формальність, якої треба дотриматись, після чого вони почнуть шукати ейвері. Гаразд, каже Блецо, він робить невелику паузу, а тоді продовжує Ваш чоловік не може підтвердити, де він був у той час, коли зникла Ейвері. Ерін застигла. Вона думала, що він був на роботі. «Де ж іще?» «Що?» – ледве промовляє вона. Блетсо не зводить із неї очей. Він каже, що катався десь приблизно з другої до п'ятої двадцять, коли ви йому зателефонували. Ніхто не може підтвердити, де він був. Такого вона не чекала. Вона навіть не може приховати шок. Її охоплює дивне оніміння. «Ви не здогадуєтесь, де він міг бути?» – питає детектив. Вона хитає головою. Якщо він каже, що просто катався, то так і було. Але думки її вже шаленіють, змушуючи стискатись шлунок. "Довгенько ж він катався", каже Блецо. "Йому подобається нова машина", відповідає вона. "Як би ви описали свої стосунки з чоловіком?", питає Блецо. "Нормальні". Він і далі свердлить її поглядом, що дуже дратує. Він ніби на щось натякає. Вона не розповідатиме їм особисті подробиці їхнього подружнього життя. Це їх не стосується. Тобто всяке буває, як і у кожної пари, але загалом усе добре. А як ваш чоловік ладнає з дітьми? Він чудовий батько, певнено, каже вона. Він ніколи не зривається, питає Блецо. Ерін зиркає на галі. Чому вона нічого не запитує? Блетсо агресивний і змушує її хвилюватись. Вона відповідає обережно. Їй не подобається ця розмова. «Іноді, як і я, як і всі батьки, у вас є діти, детективи». Вона вже панікує. Що сказав Вільям? У чому він зізнався? Чому вони не підготувались, перш ніж прийшли сюди? А вони ще й допитуватимуть Майкла. Який жахливий вибір для дитини? Казати поліції правду, чи захищати своїх батьків. Кімната починає крутитись перед її очима. Він ігнорує її питання. Ваш чоловік сказав, що вчора вдень його не було вдома. Звісно, не було, відповідає вона. Ми дізнаємось, якщо був. То був не він, то був хтось інший, каже вона, з істеричними нотками в голосі. Мабуть, хтось подзвонив у двері, і вона відчинила. Хтось її викрав. Ви маєте її знайти». Вона панічно кидає погляд на Галі, яка дивиться на неї зі співчуттям. Майкл гриза нігті, поки сидить сам у кімнаті очікування. Нещодавно він позбувся цієї звички, але вчора вона повернулася з подвійною силою. Йому байдуже. Його світ розвалюється на очах. Можливо, останнім щасливим моментом його життя був той, коли тренер учора похвалив його на тренуванні. Він боїться за сестру. Він знає, що вона скалка в дупі, часом усіх їх засмучує, і через неї сваряться батьки. Вона завжди такою була. Він добре пригадує перший раз, коли батько її вдарив. Їй було шість, і вона влаштувала істерику, бо за вечерею їй дали не ту чашку. Мати підвелась, щоб дістати її з посудомийки і дати їй. Батька це розлютило. «Ерін, сядь! Перестань робити все, чого вона вимагає! Ти її балуєш!» Ейвері повернулася до нього, крикнула, «Я тебе ненавиджу!» І так сильно штовхнула стіл, що все розлилось. Він ляснув її по обличчю, і усе стихло. Але ненадовго, адже потім між батьками вибухнула сварка. Майкл плакав, але Ейвері, здається, вже тоді насолоджувалась хаосом». Та зараз Майклу боляче думати, що вона невідомо де, одна однісінька. Її не було всю ніч. Мабуть, їй дуже страшно. Його охоплює жах. Чому її не можуть знайти? Це його провина. Якби він якось не відправив її додому саму, якби не розповів їй про ключ, вона, мабуть, дочекалась би його вчора. А сьогодні вони разом пішли б до школи. Це був би звичайний день». Натомість він сидить у поліцейському відділку, поки детективи допитують його батьків, і його допитуватимуть. Його нудить від цієї думки. Що вони ще від нього хочуть? Він уже розповів їм, що сталося. Йому шкода. Він хотів би все змінити, але не може. А тепер його менша сестра зникла. Він чує, як у коридорі відчиняються двері, і незабаром до нього підходить жінка-детектив. З мамою вони закінчили. Тепер його черга. Страх паралізував його, як минулого року, коли він мав виступати з доповіддю перед усією школою. Але це набагато гірше. Галі каже, «Майкле, ми готові. Ходімо зі мною, твоя мама вже там. У неї добрий голос, і вона йому всміхається». Він заходить із нею в маленьку кімнату і бачить маму, яка сидить навпроти детектива Блиццо. Вона підводиться, і він іде до неї. Вона обіймає його і цілує в маківку. Останнім часом він просив її так не робити, адже він уже не дитина, але зараз йому потрібно, щоб вона його втішила. «Сідай», – каже Блецо. Майкл сідає біля мами. «Це ненадовго, синку, розслабся». Майкл мовчки киває. Він хоче їх задобрити. Блецо каже, «Твій батько був удома, коли ти вчора повернувся після баскетбольного тренування». Майкл заціпенів. Він відчуває, як поруч напружилась мама, ніби боїться його відповіді. Він дивиться на неї, але вона не зводить погляду з детективів. «Усе добре», – каже Блецо заспокійливо. «Нічого страшного, якщо ти зараз скажеш нам не те, що вчора. Ми лише хочемо дізнатись правду. Зможеш це зробити? Зможеш сказати нам правду, Майкле?» Його мама мовчить. Він ковтає клубок у горлі і каже, «Ні, його там не було. А чому ви про це питаєте?» Його голос звучить трохи пронизливо. «Ти не знаєш, чи був він удома раніше до того, як ти прийшов?» Майкл розгублено хитає головою. Вони звинувачують його батька. Думають, що він зробив щось із Ейвері. Світ починає хитатись. «Ні», – каже він, – «його не було, присягаюсь, нікого не було вдома». «Гаразд», – каже Блицо. Потім запитує, – «Ти робив щось удома, Майкле? Можливо, прибирав? Що?» Він знову зиркає на маму, яка здається приголомшеною і хворою. Потім повертається до детективів і звідчаєм каже, «Чому ви мене про це питаєте? Я нічого не зробив». «Добре, Майкле, добре, ми просто мусили спитати. Гаразд». Бледсо відхиляється на стільці і каже, «Отже, ти не вішав куртку Ейвері на гачок?» «Ні, він не бреше. Він не вішав куртку. Він нічого не прибирав. Він не бачив батька. Він сказав правду, але вони, здається, йому не вірять». «Як би ти описав свого батька, Майкле?» – питає детектив. «Вони думають, що це зробив тато, але вони помиляються. Його там не було. Це правда». «Нарешті, він каже, він хороший, хороший батько». «Він іноді зривається на тебе?» – Майкл повільно хитає головою. «Ні, детектив чекає. Цього йому замало. Але Майкл не хоче більше нічого казати». Він просто хоче, щоб це скінчилось. А на твою сестру? Тепер Майкл не може дивитись на маму. Він цього не витримає. Він не знає, що відповісти. Відчуває, як минають секунди, аж доки його мовчання не перетворюється на відповідь, якої вони чекали. Що він робив, коли зривався на твою сестру? Майкл каже. Іноді він на неї кричав. Блецо повільно киває. Він їбив? Не зовсім. Так або ні, Майкле? Він просто міг іноді її ляснути, щоб заспокоїти. «Щоб заспокоїти», – повторює Блецо. «Вона на це заслуговувала», – каже Майкл, захищаючи батька. Детективи переводять погляд на його маму. Розділ 10. Галі, Блетсо, Ерін та Майкл виходять із кімнати для допитів. Усі мовчать, поки це все. Ці коротенькі допити дали тривожні приводи для роздумів. У батька немає алібі. Він запальний і вже зривався на проблемній дитині. Він не раз її бив. Через це між батьками виникла напруга, що шкодила шлюбу, як зрештою неохоче зізналася мати. Блетсо веде допити вправніше, ніж очікувала Геалі. Вона вражена і бачить, що, на його думку, Вільям Вулер міг щось зробити з донькою. Звісно, це можливо. Але вона переживає, що Блетсо на цьому зациклиться і не розглядатиме інші варіанти. Вона вже таке бачила, коли працювала з іншими детективами. Вона має зробити так, аби зараз такого не сталося. Нора спускається на кухню, де вже сидять Ал та Раян. Вони снідають і п'ють каву. Зазвичай вона першою спускається вниз, але цього ранку спала довше – вона майже всю ніч не могла стулити очей і заснула аж перед світанком. Вона наливає собі чашку кави і каже «Доброго ранку». Обидва щось бурчать у відповідь. Біля Алла стоїть увімкнений ноутбук, а Раян дивиться в телефон. Вона терпіти не може гаджетів за столом, але сьогодні інша ситуація. Вона теж дуже хоче схопити свій телефон, але не бажає цього показувати». Вони знають, що вона ніколи не робить цього до сніданку. Вона не знає, як поводитись, який рівень стурбованості демонструвати. «Які новини?» – каже вона, сідаючи поруч із Аллом. Скоро прокинеться фейт. Ал дивиться на неї. Її не знайшли. У нори опускається серце. «Вони розглядають дім вулерів як місце злочину», – каже Ал. «Що? Глянь сюди!» Підштовхує він до неї ноутбук. Вигляд жовтої стрічки на ганку вулерів і те, що вона означає, вибиває її з колії. Жодних деталей немає. Але це має означати, що поліція не вірить, ніби доньку Вільяма викрали дорогою зі школи. Думки Нори плутаються. Невже хтось зайшов у їхній дім і викрав її? У це важко повірити. Нічого подібного ніколи не траплялось у їхньому місті. «Я не розумію», – каже вона розгублено. «Все ж очевидно», – каже Ал. «Вони вважають, що з нею щось сталося вдома. Мабуть, думають, що це зробив батько». Вона недовірливо дивиться на нього. «Це маячня», – каже вона. «Та невже?» Їй складно розшифрувати, що означає його погляд. Раян зиркає на них обох. Нора підводиться з-за столу і кладе в тостер хліб, але робить це лише, щоб зайняти руки. Навряд вона зможе їсти. Алтара та Райян встають і готуються продовжити пошуки. Вони похмурі й утомлені. Від учорашнього ентузіазму не лишилося і сліду. Нора хоче, щоб вони швидше пішли. Коли вони виходять, вона кидається шукати інші новини, але більше нічого немає. Вона обмірковує слова Алла, Міркує, чи вважає поліція Вільяма підозрюваним. Батьків завжди підозрюють, чи не так, їй стає страшно. Він лікар, його поважають у Стенгоупі, люди його люблять. Невже хтось вважатиме, що він міг зашкодити своїй доньці? Вона не може позбутися відчуття, ніби це покарання для них із Вільямом за те, що вони робили. Вона боїться, що поліція знайде секретний телефон Вільяма. Звісно, знайде, якщо будинок – це місце злочину. Уламки від цього вибуху полетять і в неї. Її родину знищать. Це буде жах, бо, можливо, загинула маленька дівчинка. Страшно й подумати, як це на неї вплине. Не в змозі зупинити тремтіння в руках, вона готується до своєї волонтерської зміни в лікарні, поки Фейт збирається в школу. Сьогодні в школі буде багато сліз. Можливо, Організують якусь допомогу для однокласників Ейвері, щоб вони змогли з усім цим упоратись. Зазвичай Фейт ходить до школи сама, але сьогодні Нора йде з нею. Вона хоче взяти доньку за руку, як колись, але стримується. Вони проходять повз будинок вулерів, оточений поліцією, бачать жовту стрічку, опущені завіси. Вона думає про нього, його дружину, і про те, як руйнується весь їхній світ. Цікаво, чи думає він про неї. Ще до дев'ятої ранку в середу Галі та Блецо відпускають вулерів. Поліцейська в уніформі їде з ними в готель, щоб вони забрали речі. Криміналісти скоро закінчать у їхньому будинку, і вони зможуть повернутись. Ще треба взяти у них відбитки пальців, але вони не знайшли в домі нічого цікавого, жодних ознак того, що дівчинці якось там зашкодили жодних слідів поспіхом змитої крові. Машину Вільяма забрали до криміналістичної лабораторії, але авто Ерін лишили. Поліція знає, що до того, як Ейвері зникла, Ерін була на роботі. Галі сподівається, що незабаром дитину знайдуть живою, але з кожною годиною це стає все менш ймовірним. Обшук нічого не дав. Навіть собаки нічого не знайшли. Блецо каже – Можливо, її вбили в будинку, наприклад, задушили. А найкращий спосіб позбутися тіла в день і не бути поміченим – винести в гараж і вивезти в багажнику, не відчиняючи дверей. Їхній гараж відчиняється кнопкою, тож зробити це могли лише батьки. І нам відомо, де була мати. Галлі повільно киває. Цілком ймовірно, що батько вбив її та вивіз із дому саме так. Вона каже, якби її витягли через задні двері і понесли в ліс, наша команда щось би знайшла. Але, як виявилось, ніхто із сусідів Вуллерів не бачив, як машина Вільяма заїжджала в гараж чи виїжджала з нього. Ніхто не бачив, як Ейвері повернулась додому зі школи. Її взагалі не бачили на дворі, саму чи з кимось. Камер тут ні в кого немає». Немає їх і на перехресті вулиць, що ведуть до будинку вулерів. Ніхто не бачив, щоб поруч ошивався хтось підозрілий чи їздили незнайомі машини. Гаряча лінія, яку організували вчора, теж поки нічого не дала. Якщо Ейвері сіла в авто, зараз вона може бути будь-де. Її опис розіслали по всій країні, всі шукають Ейвері вулер. Поліція домовилась із батьками що ті зроблять заяву для телебачення. Для цього їх знову привезуть у відділок, о півдні. Може, хоч і з цього буде користь, думає Галлі. Принаймні, вона сподівається. Бо поки у них немає нічого, крім підозр щодо батька дівчинки. Вільям відчуває, як між ним та його дружиною і сином наростає напруга. Атмосфера в поліцейському авто, яке везе їх у готель, наелектризована. Коли вони заходять у номер, він каже Майклу зібрати речі в його кімнаті. Він має поговорити з Ерін і не хоче, аби Майкл це чув. Стешивши голос, щоб Майкл не підслухав, він каже: "Що ти їм розповіла?" Вона дивиться на нього і сумішу страху та люті відповідає власним питанням: "Де ти був учора вдень? Чому тебе не було на роботі?" Він не знає, що їй сказати. Як довго ще він зможе відбріхуватись? Телефону тот знайдуть, якщо ще не знайшли. Крім цього, його може здати хтось із мотелю. Який же він боягуз або невиправний оптиміст. Він не розуміє, хто саме. Я був виснажений. Не хотів працювати. Поїхав покататись. На три години? Мало не кричить вона. Господи, вони думають, що це ти щось зробив із Ейвері. «Я нічого не робив», – каже він, пригадуючи, як його удар збив Ейвері з ніг. Але одразу жене ці думки геть. Вона дивиться на нього холодним відчуженим поглядом. «Вони знають, що ти зриваєшся і іноді б'єш Ейвері. Це ти їм сказала? Тепер він на неї злий. Почувається зрадженим. Так, іноді він зривається». Тут нічим пишатись, йому за це соромно. Він міг кілька разів ляснути доньку, але це і порівняти не можна з тим, що з ним робив його батько. На відміну від свого батька, його мучило каяття і провина. І, на відміну від його матері, котра ніколи не втручалась, Ерін щоразу кидалась на нього. Вона завжди більше злилась на нього, ніж на їхню неконтрольовану дитину. А потім акцент уваги завжди якось зміщується. І це вже не проблема між ними двома та Ейвері, а між ним та Ерін. Вони сваряться через його поведінку, а не Ейвері. Зрештою, дружина завжди знаходить виправдання для доньки, але не для нього. Вона завжди зверхньо наголошує, що це він тут дорослий. Саме Ейвері стала між ними. І вони знають. Необхідність боротися з її вибриками розвела їх по різні сторони барикад. Постійні образи завдали нищівного удару їхньому шлюбові. Вони його знищили. Ерін більш прогресивна, терпляча, а він старомодний і легко заводиться. Вони дуже рідко погоджуються в питаннях виховання Ейвері. Вони постійно сперечаються, нагромаджуючи злість, вони бояться, що в школі дізнаються, як тато б'є Ейвері. А ще переживають, як усе це впливає на Майкла. І тепер поліція знає їхню таємницю. Тепер і вона лютує. Звісно ж, я їм нічого не казала. Я не дурна. Я розумію, як би це виглядало. Вона глибоко вдихає і жалібно каже. Вони допитали Майкла. Він мусів сказати їм правду. Він не брехун. Вільяму, здається, ніби його вдарили в живіт. Чорт, каже він. Не смій звинувачувати нашого сина, сичить дружина. Це все тільки твоя вина. Розділ 11. Вільям разом із дружиною та сином проходять повз галасливий натовп журналістів і жовту поліцейську стрічку. Коли її вже знімуть, розлючено думає він. Зайшовши всередину, він відчуває напад страху. Криміналісти були тут усю ніч. Навряд вони знайшли телефон, бо інакше щось би вже сказали. Але вони забрали його машину і оглянуть там кожен сантиметр. Що йому робити, коли вони знайдуть його? Доведеться розповісти про свій роман. Йому, боляче думати, який це буде удар для Ерін, особливо зараз, це все зруйнує». Він не хоче, щоб у це втягували Нору. Він не називатиме її імені. Вони небагато користувались телефонами і ніколи не звертались одне до одного на ім'я в повідомленнях. Треба було позбутись того клятого телефона. Детектив Галі у них на кухні. Вільям не хоче дивитись її в очі, адже тепер вона знає, яка нездорова у них родина і який він поганий батько. Вони закінчили – Стрічку можна зняти, каже вона. Але нам треба про дещо поговорити. Серце Вільяма ніби застрягло десь у горлі. Він дивиться на дружину, розуміючи, що саме це їх доб'є. Телезвернення буде непросто. Треба вас підготувати, каже Галі. Галі вже таке організовувала. Це завжди великий стрес для батьків. Ерін, бліда, як полотно, Сьогодні вона виглядає значно гірша, ніж учора. Попри її природну стійкість, здається, вона починає ламатись. Мабуть, не легше їй і від факту, що її чоловік був невідомо де того дня. Вільям знервований, зібраний. Прес-конференцію влаштовують опівдні півдні в поліцейському відділку, де розставили чимало стільців для репортерів, частина з яких все ж стоїть аж у коридорі. Батьки по черзі зачитають звернення, яке їм допомогла підготувати Галі, а Майкл, мовчки, стоятиме поруч. Все це транслюватимуть по телебаченню. На екранах буде фото зниклої дівчинки, а внизу номер гарячої лінії. Це такий собі спектакль, щоб зацікавити та залучити до пошуків громадськість. Так завжди роблять, щоб струснути справу. До того ж, так батьки відчуватимуть, що допомагають. Втім... За цим виступом їх оцінюватимуть. У людей будуть різні думки щодо них, і вони не соромитимуться ними ділитись. В соцмережі лише все ускладнили Галі знає, що всі по різному дають раду стресу та горю, деякі батьки плачуть, деякі не можуть плакати через шок, І іноді глядачі інтерпретують шок як холоднокровність та байдужість. Що тут зробиш, думає Галі. Певна частина громадськості завжди автоматично думатиме, що це батьки щось зробили з дитиною і тлумачитиме будь-яку поведінку не на їхню користь. І це ж вони й близько всього не знають, думає Галі, пригадуючи допити доктора Вуллера, його дружини та сина. Детективам відомо більше, ніж вони кажуть широкому загалу. Вони знають, що того дня Ейвері була вдома не сама. Вони знають, що у батька немає алібі, що він періодично б'є доньку, що через це їхній шлюб тріщить по швах. Вони знають про джинсову куртку Ейвері, але поки цього не розголошують. Блетсо підходить до мікрофона і представляється. «Дякую, що прийшли», – каже він. Учора, близько третєї сорок п'яти дня, дев'ятирічна Ейвері Вуллер вийшла зі школи і пішла додому. Відтоді її ніхто не бачив. Її зріст становить приблизно 127 см, вага – близько 27 кг, має біляве волосся та блакитні очі. останнє її бачили в темно-синіх джинсах, білій футболці з ромашками, рожевих кросівках і темно-синій джинсовій курці. Якщо ви бачили «Ейвері», будь-яких підозрілих осіб чи транспортні засоби в районі, де вона зникла – або якщо маєте іншу корисну інформацію, будь ласка, зателефонуйте за номером, який бачите на екрані. А зараз кілька слів скажуть батьки. Будь ласка, виявіть повагу. Вони не відповідатимуть на запитання. Блецо відходить і жестом кличе Ерін та Вільяма. Галі пильно за всім стежить. Першою виступає Ерін. Є в ній певна трагічна гідність. Вона говорить так тихо, що без мікрофона її б не почули. Вона не зводить очей з аркуша паперу, який тримтить у її руці. Наша донька, Ейвері, зникла. Вона прекрасна, розумна дівчинка, у якої попереду все життя. Ми любимо її та понад усе хочемо, щоб вона повернулась. Будь ласка, допоможіть її знайти. Вона підіймає очі. Від спалахів камер починає кліпати. Вільям бере у неї мікрофон і зачитує. «Ейвері, якщо ти нас чуєш, знай, що ми тебе любимо і хочемо, щоб ти повернулась більше за все на світі». На мить він замовкає, але тоді продовжує. «Якщо хтось утримує нашу доньку, ми благаємо вас, поверніть її нам, залиште її в безпечному місці. Це все, чого ми просимо». Вона лише маленька дівчинка. Відпустіть її. Якщо ви її відпустите, все буде добре. Нора, вбрана в повсякденний одяг, але з бейджем, який вказує, що вона волонтер, швидко йде коридором у фої лікарні. Її кросівки скриплять на плитці. Вона знає, що о півдні транслюватимуть телевізійне звернення щодо Ейвері. Про це всі говорять. Телевізор у фої точно працюватиме». Нора дуже хоче побачити Вільяма, нехай навіть на телеекрані. Вона не бачила його, відколи вони роз'їхались у мотелі. Скільки відтоді сталося? Треба роздивитись його обличчя, спробувати зрозуміти, як він. Зайшовши у фоє, де в кутку під стелею встановлено телевізор, вона бачить, що тут зібралось повно людей. Усі переживають за доктора Вуллера та його зниклу доньку. Нора займає чи не останнє вільне місце біля Меріон Кук, медсестри, з якою вона часто працює, і яка теж живе на вулиці Конахт. Меріон кидає на неї швидкий погляд,